Jag nästan lite rördiga i som. men jag ska försöka hämta mig. Eh, vi ska börja det här med att lyssna på tystnaden. Kan man höra tystnaden? Ja, man kan i alla fall känna den. Vi är här idag, en mycket stor dag och en stolt dag för att bryta tystnaden i Sverige, för att bryta den tradition som mångkulturens företrädare har pressat på oss, tvingat på oss. Att vi ska tiga och lida och utrotas. Denna dag är ett avstamp större än någonsin i modern svensk historia. Vi är svensk historia idag. Vi har kommit från när och fjärran, vi har långa resor, vi har offrat oss med pengar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 Eh, eh, vi, vi ska, idag ska jag tala om ekonomi, och då, det kan man ju tycka är tråkigt och en del kanske luta sig tillbaka sen när gubben snackar kan jag sova lite efter middagen här, men eh, och det får ni gärna göra, i huvudsakligen att vi trivs tillsammans. Men ekonomi, vad är det för någonting som jag tolkar det så är det inte så märkvärdigt, även om en del människor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 Det är skapade värden som vi har att hantera på något sätt. Och vi kan börja med att man plockade svamp, plockade bär, man kanske samlade lite ägg eller man hade några hunds och så kunde man ha en bytesand. Och Då var det en form av ekonomi. Alla vi som sitter här har någon form av ekonomi hemma. Man har något värde som man... Eh, vill hantera på något sätt, man har ett ansvar för, man väljer vad ska jag köpa, vad ska jag handla och så vidare. Svårare än så är det inte. Och, de skapade världen kan man sedan översätta i pengar till exempel. Och de första pengarna de kom i, ska se här, svenska myten tillverkades 995 i Sigtuna. Lite barbari och så. jag vet inte, den här myten tillverkades i Afrika, där statsministern skulle men, eh... Vi hade då små samhällen. Det var boskap, det var jordbruk, fiske, och bytesamhälle. Eh, det här byggdes så, så småningom upp till små eh, bosättningar kan man säga, det var gårdar man organiserade när man kom fram till vikingatiden så fick frun oftast stanna hem och ta hand om vården och sköta allting. Både manskap som fanns, det fanns ju en styrka som skulle vakta det hela när gubben drog iväg med några krigare och drog framförallt till Österled här. I Svea Rika i alla fall, i Roslagen där jag bor också. Och han följdes 800 ungefär, efter Kristus drog ner där på floderna, man rullade våra vikingaskepp på stockar från en flod till en annan och så kom man ända ner till dåvarande Miklagård som sen heter Konstantinopel och som idag heter Istanbul. och hamlade där och man kunde ta sig hem hela vägen också och blev anfallen av fiender titt och tätt. Men det var jävlar min själv kryt i svenskarna på den tiden och det är det fortfarande och det kommer vi att visa. Och, här, det här var vår förhistoria kan man säga. Uh, utifrån de här små byarna och bosättningarna så började så småningom man uh, få kungar. och man fick uh, storherre eller om man såg vilenaden som så började styra över landet och hjälpte kungen var då. De var trogna kungar eller så gjorde de uppror och då blev man halvstödd eller så bytte man kung. I, det här är väldigt grova drag på vår svenska historia. Bruksamhällen började bildas så någon, och man började också flytta in till större orter och då blev det städer och kanske till och med en ringmuren som till exempel Visby som var kvar den. Även om de har rasat på sina ställen. Och, och så småningom när man fick städer då började man få kunna tillverka saker för det blev mycket folk och då fanns det arbetskraft och då började en liten förstadiet till industriproduktion. Man fick en borgarklass och man fick eh, handelsmän och man fick småindustri och då blev det också arbetare och så småningom eh, föregångare till tjänstemän, kanske någon som förvaltar någonting eller 70 lövningar eller sådär. Industrialismens genombrott skedde i 1700-talet i England och det var framförallt då kol och omkraft som var den revolutionerande faktorn för att man skulle kunna producera i större skala. 1871 kom en ny våg av industrialism, eh, elektroteknik och förbränningsmotorer och Sverige fick ett verkligt uppsving med i sitt industriella genombrott. Och vi hade tre tunga pjäser då, då vi hade havre, tre och järn det, det vi säga vi kunde alltså odla. På våra uppsköta, och fin bara uppsköta och och också skålsrätt och högstalätt. Och vi hade järn som en vårvaluta som vi började bruka och vi kunde och göra vapen och även andra saker, provar och liknande verktyg och sånt saker. Vi hade råvaror och vi hade också vattenkraft som man tidigt började använda sig av i Sverige. Och industrialismen innebar en ökad produktion av saker och ting. Och en kapitalkoncentration, för ägandet innebar ju att någon ägde saker på ett annat sätt än när man, när man hade gjort innan. Då hade man kanske två kor och, och ett par jätter och sådär, men nu hade man kanske tio man anställda eller 20 eller 30. Och då var det i början på, kan man säga, ett, ett, ett slags kapitalistiskt samhälle. E, brukssamhällena, de försvann med och det står stora större fabriker jordbruket, det är mekaniserat och... Eh, nu ska vi kolla, jag här. Det gick en väldigt massa upp Och det här är också vår barbariska förmåga som än en gång riktas till vår statsminister. Det är svenskar upphundret och alldeles dynamiten tändstycken, peacemaken, skiftnycklar, propeller, rörtången, riksåset, agafyrarna, kostjurgynjure, vindpilen som man har på segerbåten brukar, lättbetong, coca-cola-flaskan, design är också en svensk, och medan det är som vi har i alla vidare världen, blespennan, bilbarnstolen bakom bakområden som är säkert för småbarn, hasseletplatskamera, syren, uppdivning, respiratorn, det är dags för den så smånaderna till Magnetka 019, det är Sveriges och så vidare och så vidare. Det är fantastiskt mycket, vi är folk på jorden som har haft mest uppfinningar per capita per invånare det är något de är stolt över. Vad statsministern gör idag? Han importerar analfabet som inte ens har ett, ett alfabet och, och inte kan läsa och skriva. Och huruvida vita är stor i en jag. Då har jag har ju avsteglat sig man får inte prata om någonting, men det har ju avsteglat sig i våra studieresultat framöver där vissa som går i lastet har en 13-årings eh, att lära sig. Och det säger en del vilka det handlar om. Man får använda sin fantasi i dag i Sverige också. Ja, inför valet 2010 så hade man ju jobbningen och då skulle arbetslösa och sjukskrigna ut och jobba. Det kan vi till viss att köpa att tycka om. Det funnits mycket dagdrivare i Sverige och den här glömmentaliteten har gjort att många Alkisar bor och i kanske 20 års tid och sen dör de och sådär utan att man ställer krav på dem. Vi ska ju ha ett samhälle som har rättigheter, men rättigheter fordrar ju också Och Då talade Reinfeldt om, eller Reinfeldt eller man oss, eh, om att en eh, kanssjukvinna, hon, hon fick inte varken sjukassa eller avkassa. Och äh, hon, hade, hon, hon sen de sista månader, var i vet jag. Efter att hon var död så fick hon upprättelse, var de efter det här, men varför annan fick ut av dialog? Den här mannen, sa så här då, eh, Renfrupp, att, att jag uttalar inte om enskilda fall. Det var en annan man som var så sjuk så fick ligga mycket, han då uppmanade arbetsrätts och man måste söka ett liggande jobb. Och det är fantastiskt. Samtidigt importerar vi människor som inte gör ett skit på 10-15 år här, De har ju verkligen ett liggande jobb. Socialt, pengarna kommer helt på enda månader. Det, det här är ekonomi också. Vad jag gör du pengar? våra pengar? Länsar pengarna, gör moral. Vi, vi talar om i motståndet till EU självklart, det är överstatligt. Det står också i vårt partiprogram, att vi gärna får samarbete, det visar ett vis vision Europa är idag. Vi har många fina vänner och kamrater runt om i Europa, mer ska det bli. Och, då, och det tycker vi är bra. Samarbete mellan fria nationer är helt okej. Okay. EU i översklandighet är, är inte alls så bra. När det gäller ekonomin då, då, är vi protektionister? Ja, det tycker jag att vi ska ha lagar som bestämmer ekonomin, vi ska ju inte acceptera en överstatlig ekonomi heller, lika inte som en politisk överstatlighet ska ha en ekonomisk överstatlighet. De här fria marknadsliberalerna de säger, att ja, men kapitalet måste kunna flöda på jorden runt omkring utan spärrar, utan kontroll och så får vi se vad det blir, konkurrenslagarna ska gälla, ja de här konkurrenslagarna de är hemska, alltså. Jag har jobbat i Helsingos hamn och där skulle det vara en ny containerkran. Och då var det ju regler som sa att ja det är nog Sicilien som ska bygga den här containerkranen. Så de byggde den på Sicilien, Italien. Italien. Släpade den genom hela Medelhavet, genom Gibraltar Sund, upp genom Piskaya, där det är stormigt vid den engelska kanalen och till oss. Och där fick vi fixa upp den på kajen. Istället för att man kunde ha byggt en Helsingborg på Aselia som hade 600 anställda men som slogs ihop med ABB och hela lokalerna där står helt tomma. Det är ett vansinnigt projekt. Det är en vansinnig handel. Samtidigt säger man då att ja, vi ska höja bensinskatterna, inte minst miljöpartiet för att vi inte ska köra bil så mycket. När man kan släpa runt på stora jävla containerkranar som väger flera hundra ton. Det är inte klokt, det bra med ännu mer energi. Likaså när man byggde Malmöbron eller Malmö-Köpenhamn så eh, byggde man fundamenten där i Bilbao, i Basken, i Spanien. Också gångsinnigt, istället för att vi själva hade byggt det här kanske tillsammans med danskarna. Eh, Norsk fjordax, den eh, transporteras per fly till Thailand och nu till Kina också, där den paketeras och sen är mer. Nu ser vi på de frisplaner, det vet inte jag men... Och likaväl kan man skala räkor i Marokko och i Bulgarien. Den här vodkaflaskan, den arbetsgivand han hade tidigare lastbilschaufför, han körde vi från i Skåne. Tomma vodkaflaskar, absolut vodka, ner till Paris där de målade på den här blåa grejen på flaskan. Och sen tumma upp till Åhus igen när det fylldes med bränning. Snacka om idiotisk ekonomi säger det och det här ska vi ändra på som nationalister Vi ska ta hand om vårt land, vi ska ta hand om, om de resurser vi har Och vi måste bestämma spelreglerna, vi måste kunna skydda oss För hur kunde vårt land röra oss? Jo, uppifrån Det är inte med trupper Utan uppifrån Man la beslag på kulturen, kulturutbudet, man la beslag på SF-biograferna, man lagde slag på de viktiga medierna, monopoliserade dem, icke-svenskar äger dem och så vidare och man mutade politiker och man hotade också politiker, det är inte som vi säger, skriver ju här i Dagens Nyheter, akta är bara Helen Klein, Aftonbladet de är överallt, de blev präst också att de inte heller svensk så att man, man innan massinvandringen började var det redan ett ärgöra man kan säga att EU det började egentligen med för det. Första världskriget. var var en provokation också av en utvald som sköt en tomföljare i Österrike och den mot en duffelmonarki som fanns då. Andra världskriget var en full av Första världskriget där Tyskland förlorade alla sina viktiga kolonier. Kamerun, Västafrika, eh, Sydvästafrika, nu med Namibia tror jag heter. Bismarck-Arkibolagen nere i niagara i i Söderhavet och så vidare. Och Tanganyika-territoriet -Tang -Tang -Tang som sen blev brittisk protektion. Och man hade stora, stora krigsskulder till Frankrike och England. Och kanske till, och till USA. Då. Man hade trupper man ockuperade rorområdet. Och det tog lång tid innan Tyskland kunde bli fritt från det här. Och de var alltså nedtrampade, förnedrade.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 står och går gemenskapen och det var en del som hette Schoman, han var fransk utrikesminister som äh, satt igång det där, Schoman, nu känner jag mig igen, finns, äh, den familjen aktuellt också i svenska medier. Och äh, det här, nu ska jag se vad han skrev, vad de skrev där, någonstans, jag måste välja alldeles för att jag har talat utan här pappren om. Uh, för det är rätt så viktigt. Ja, jag hittade nog någon gång. Men uh, jag kan säga så mycket att vad det gick på, det var att uh, man skulle ha en överstatlighet med kol och stål. Det var i början, då kan man alltså tillverka vapen och sånt där. Och om man då skapar, i 1952 skapar man den här stål och kol gemenskapen mellan Frankrike, England, Frankrike, Italien, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg Som började med sex länder då. Och då fick de kontroll på Tyskland igen, kan man säga. Man skulle, och det här kallades för ett fredsbevarande projekt, att nu skulle vi vara bröder och vänner och sådär, och, så och inga krig skulle komma med. Det lämns nämnts tidigare tal här också. Man kamouflerar en egentlig avsikt att kontrollera Länder. genom att man har överstatlighet så fråntar man enskilda folks möjlighet att bestämma sin egen tillvaro med egna suveräna regeringar. Man får en överstatlighet, man flyttar besluten ifrån folken i varje enskild land till någonstans nere som nu i Bryssel där man sitter och bestämmer och vad är det som ska med där? Ja, Det finns 30-40 tusen lobbyister som går de yta politiker där. vända jäkla politiker från Sverige blir ju miljonär när sitter där nere. Och jäser på sina häckar och talar om samförstånd och gemenskap och öka tillväxt. Och vad är ökad tillväxt? Jo, det är deras plånbunker. Öka tillväxt också nämns här idag. Och det är väldigt viktigt för det är en filosofi som man använder sig av. Att man hela tiden, vi ska bli fler hela tiden Fullt talar man om befolkningskontroll befolkningskontrollen Och som Don sa här att man skulle skicka kondomer till afrikanerna De har ju det en massa år men de har aldrig begripet vilka sidor man ska sätta först men Så de är en miljard idag också va? utan de, Det enda som hjälper då, det bästa preventivledet är faktiskt att De får stå sitt eget kast För det fick vi göra i Sverige i våra stugor hade vi sju 8 barn. Min morsa hade sex syskon till exempel och det var vanligt att vi hade ganska många barn i våra svenska familjer. Och vi lärde oss kanske att man får hålla igen lite grann, man kanske inte ska vara 10 12 stycken, vi kanske skiljer oss lite från guldhanslar och råtter. Vi är trots allt människor och högstående sådana som kan tänka och planera. Idag skulle vi behöva en sex, sju. Eh, barn per familj, Danne Spansk, med goda vänner. han är på hov väg där. jag vet inte om det blir fler Men eh, vi ska återkomma till det sen Men eh, Sverige måste bli fri Både från EU och från den globala storfinansen som också kan fängs oss om vi inte har en bra ekonomisk kontroll Det innebär inte att vi ska förstå allt, det innebär inte att vi ska sätta tvångströja på det fria initiativet eller, eller skapa förmågan hos enskilda, duktiga människor. Det innebär inte att vi är på människor som blir rika och de, de blir duktiga och bra. Men de måste också underordna sig helheten och vårt regelverk. Vi kan inte ha en överstatlig privatekonomi. Det går inte. Vi måste, ha, vi måste kräva ett ansvar av den enskilde. Fyrdhunden måste lära sig jobba, han får sluta med spriten. Det är ingen skam om man har råkat illa ut, socialt. Vi ska vara humana, vi ska ta hand om människor, sjuka handikappar och allting. Vi ska också ta hand om vår ekonomi. Den får inte åka väg till Kina eller något annat låglönnegram. För den tillhör faktiskt det svenska folket rent moraliskt. Man måste ställa moraliska krav på en fri företagsamhet. Det är livsviktigt, annars kommer de snart att erövra oss på nytt. Ovanifrån och inifrån. Myta våra politiker och ta makten en gång till. När vi har fått makten, då måste vi säkra våra gränser. Vi måste säkra vår suveränitet och kontroll till hundra procent. Och jag ska säga det idag är vi inte ensamma här. Vi har hundratusentals människor som har dött för Sverige som är med oss idag, de hör oss idag och de säger till oss idag Svik inte det vi jobbar ihop till er! Kan, vi har dem med oss i våra hjärtan, för vi har dem med oss i våra gener. Och vi är mycket starkare än vad vi någonsin tror, va? Det här mötet idag visar det, och vi ska också tala framåt, för vi är ju faktiskt främst ett parti som ser framåt. Och då, ser vi, då kan vi hälsa de kommande svenska generationer som kommer att finnas i vårt svenska, fria, homogena land och säga, bra grabbar och tjejer, nu har ni ett fint land, vi har vi som fixar det. Sen är det så här. Det finns så mycket att säga Men jag tycker att Man måste ha det och sluta också så Det går fler tåg Jag vill tacka alla som har kommit hit Som är själva på, på offrande Och som har rest långt. Jag vill tacka Alla internationella gäster också Som har kommit hit Och det här kommer vi att göra om flera gånger Många gånger Vi kommer att ses i Jönköping vi kommer att gå där stolta nationalister och vi kommer att njuta av vår, vår gemenskap i framtiden. Och nu ger vi varandra kraft här idag och vi ska hylla, vår, vi ska, hela vår rörelse behövs, alltså varenda kotte. Och, och det är de vi ska hylla idag med stora stor applåd. inte just mig utan vår rörelse som vi kan vara så stolta över. Därmed blir jag av att tacka. Tack så mycket, Jörgen Krohman. Du nämnde Jönköping där och det är väl ingen som har missat att första maj i år så är alla nationalister i Jönköping när Svenskans parti en demonstration som avslutning på vår kampanj Pengar till folk.